Розділ вісімнадцятий. Берізка. Міс Марпл нахилилася з тераси за заскленими дверима і вирвала кілька пагінців підступної берізки. То була лише дрібна перемога, бо під терасою берізка і далі панувала, як і завжди. Але принаймні тепер дельфініям стало трохи легше Дихати. Місіс Кокер з'явилася у вікні вітальні. «Пробачте мені, мем, але там приїхав доктор Кеннеді. Він запитав, доки будуть відсутні містер і місіс Рід. А я сказала йому, що сама точно не знаю, але, можливо, ви знаєте. Запросити його увійти? О, звичайно, запросіть, місіс Кокер». Місіс Кокер незабаром з'явилася вже в товаристві доктора Кеннеді. Якимсь недосить упевненим голосом міс Марпл представилася. І я домовилася з Любою Гвендою, що приїду і трохи повируваю тут бур'яни, поки її не буде. Ви певно знаєте, що моїм молодим друзям тут накинули Такого собі садівника Фостера, який приходить сюди двічі на тиждень, випиває багато філіжанок чаю, ще більше розмовляє, але працює, як я тепер переконалася, зовсім мало. Так, досить неуважно кинув доктор Кеннеді. Так, усі вони однакові, всі однакові. Міс Маркл подивилася на нього, оцінливим поглядом. Він здавався їм старшим, аніж той чоловік, якого вона собі уявляла з розповідей подружжя Рід. Він передчасно постарів, подумала вона. Також здавався стривоженим і нещасливим. Він стояв там, обмацуючи пальцями довгу лінію своєї випнутої Перед щелепи. Вони кудись поїхали, сказав він. Ви не знаєте, коли вони повернуться? Гадаю, що скоро вони виїхали навідати якихось друзів на півночі Англії. Молоді люди здаються мені такими непосидючими, завжди вони шастають то сюди, то туди, так сказав доктор Кеннеді. Ви маєте слушність. Він зробив паузу і сказав якимсь не зовсім упевненим тоном. Молодий Джайлз Рід просив привезти йому деякі папери, листи, якщо мені пощастить їх знайти. Він завагався, а міс Марпл спокійно запитала. «Листи вашої сестри?» Він скинув на неї швидким, проникливим поглядом. То вам відомо про їхні справи? Ви їм родичка? Лише друг, сказала міс Марпл. Але я дала їм одну пораду, посилаючись на свій великий життєвий досвід. Проте люди рідко зважають на поради. Шкода, мабуть, але воно так і є. «І якою ж була ваша порада?» – з цікавістю запитав він. «Не будити вбивство, яке давно спить», – твердо відказала міс Маркл. Доктор Кеннеді важко опустився в незручне сільське крісло. «Порада була непоганою», – мовив він. «Я люблю Гвенні. Вона була дуже милою дитиною». Сподіваюся, тепер вона стала дуже милою молодою жінкою. Але, боюся, вона може напитати собі лиха. «Існує багато різновидів лиха», – сказала міс Марпл. «Що? А, ну так, справді, ви маєте слушність». Він зітхнув, потім сказав. «Джайлз Рід написав мені і попросив знайти і передати йому листи моєї сестри, які вона написала по тому, як поїхала звідси, а також кілька автентичних зразків її почерку. Він подивився на неї гострим поглядом. Ви розумієте, про що йдеться. Міс Марпл кивнула головою. Думаю, що так. Вони припускають, що Келвін Гелідей коли він розповів, що задушив дружину, казав правду. Вважають, що ті листи, які моя сестра Гелена написала після того, як поїхала звідси, написані не нею, то фальшивки. Вони вважають, що живою вона не покинула цього дому. Міс Марпл лагідно промовила. А хіба... Ви самі досі переконані, що вона справді звідси поїхала? Свого часу я був у цьому переконаний, сказав доктор Кеннеді. Це здавалося мені цілком очевидним. Чиста галюцинація, яку пережив Келвін. Не було тіла, не було валізи. Одяг теж було взято. Що я міг подумати? А ваша сестра... «Чи не була вона останнім часом?» Міс Маркл делікатно кахикнула. Надто захоплена якимось джентльменом. Доктор Кеннеді подивився на неї. У його очах був вираз глибокого болю. «Я любив сестру», – сказав він. «Але мушу визнати, що біля Гелени завжди крутився якийсь чоловік. Деякі жінки – просто так влаштовані. Вони не можуть цьому зарадити. «Раніше вам усе здавалося очевидним», сказала міс Маркл. «А тепер уже не здається? Чому?» «Тому що», – відверто признався Кеннеді, «мені здається неймовірним, що якби Гелена була жива, вона досі не дала б мені про себе знати. А якщо вона померла, то не менш дивуєте, про це ніхто мені досі не повідомив. Ось так. Він підвівся і дістав із кишені пакет. Тут усе, що я можу дати їм тепер. Першого листа, якого я одержав від Гелени, я, певно, спалив або що. Я не знайшов від нього жодного сліду. Але я зберіг другий у якому вона назвала мені адресу поштової скриньки до запитання. А ось тут, для порівняння, єдиний зразок гелененого почерку, який я зміг знайти. Це список бульб та різних рослин, які вона збиралася посадити. Копія якогось замовлення, що вона зберегла. Почерк у листі і на замовленні, здається мені схожим, та я не експерт. Я залишу ці папери для Джайлза і Гвенди, коли вони повернуться. Мабуть, не варто надсилати їх туди, де вони зараз. Ні, звичайно, вони повернуться вже завтра або післязавтра. Доктор кивнув, він стояв, дивлячись на терасу. Його погляд досі був неуважний. Раптом він промовив. «Ви знаєте, що мене турбує? Якщо Келвін Гелідей справді вбив свою дружину, то він мусив заховати тіло або якось його позбутися. А це означає... Я не знаю, що б це могло означати, що він розповів мені розумно вигадану історію. Що він уже десь заховав валізу з одягом, аби надати правдивості припущенню, що Гелена від нього втекла, і що він також влаштував усе так, що від неї прийшли листи з-за кордону. Одне слово – це означає, що він був холоднокровним вбивцею, який заздалегідь обміркував усі свої дії. Мала Гвенні була ще дитиною. Для неї не дуже добре мати батька-параноїка, але в десять разів гірше мати батька, що був підступним вбивцею. Він швидко обернувся до відчиненого вікна і рушив до виходу. Міс Марпл зупинила його на півдорозі своїм швидким запитанням. «Кого боялася ваша сестра, доктора Кеннеді?» Він обернувся і втупив у неї здивований погляд. «Боялося?» «Нікого, наскільки мені відомо. Знаєте, мені спало на думку, пробачте мені, будь ласка, якщо я ставлю вам незручні запитання. Але ж був один молодик, яким вона захопилася в ранній юності. Хтось на ім'я Ефлік, якщо я не помиляюся. А, ви про це? То була лиха пригода того гатунку, у яку потрапляє більшість дівчат. Небажаний молодик, нечесний і лукавий. І, звичайно ж, не з її кола, зовсім не з її кола. Згодом, він потрапив у халепу. Я лише подумала, а чи не був той хлопець мстивим? Доктор Кеннеді посміхнувся досить таки скептично. О, не думаю, щоб там було щось глибоке. Але, як я вже сказав, він потрапив тут у халепу і кудись виїхав. А що тут була за халепа? А, нічого кримінального, але його підвела нестриманість. Він надто багато базікав про справи свого працедавця. А його працедавцем був містер Фейн, хіба не так? Доктор Кеннеді був трохи здивований. Так, так, тепер, коли ви це сказали, я пригадую, що він справді працював у фірмі вейна і вочмена, але на дрібній посаді, клерком найнижчого рангу. Клерком найнижчого рангу. Міс Марпл замислилася над цією фразою, коли знову нахилилася над Берізкою після того, як доктор Кеннеді пішов. Розділ 19. Містер Кімбл не ухиляється від розмови. «Я не знаю, бігме, не знаю», сказала місіс Кімбл. Її чоловік був такий розлючений, що нарешті примусив себе розтолити рота. Він обурено тицьнув на свою філіжанку. «Що ти собі думаєш, Лілі?» запитав він. «Ти не вкинула мені цукру?» Місіс Кімбл поквапно виправила свою помилку, щоб погомувати гнів чоловіка, а тоді стала далі розвивати свої міркування. «Я знову думаю про це оголошення», – сказала вона. «Тут написано Лілі Еббот чорним по білому. І ще вказано колишню покоївку в домі Сент-Кетрін у Делмауті. Це про мене. Про кого ж іще?» «Ну, – погодився містер Кімбл, – після того, як минуло стільки років, ти повинен погодитися, що це дивно, Джиме!» «Ну, – сказав містер Кімбл, – що мені робити, Джиме?» «Залишу все, як є. А якщо на цьому можна заробити гроші?» Почулося булькання в горлі. Це містер Кімбл допивав свій чай. Аби зміцнити себе для розумового зусилля, необхідного йому, для того, щоб промовити кілька фраз. Він відсунув філіжанку вбік і, після короткої перемови з двох слів, на лиште виголосив свою головну промову. Колись ти багато базікала про те, що сталося в Сент-Кетрін. Я тоді майже тебе не слухав. А чого мені було слухати жіноче базікання? А може, то було не просто базікання? Може, там і справді щось трапилося? Якщо так, то це справа поліції. І тобі немає чого пхати туди носа. Усе давно минуло, хіба не так? Поближ його, як воно є, дівчино. Тобі добре так казати? А може, там йдеться про Заповіт, і я зможу одержати якісь гроші. Може, місіс Гелідей досі була жива, а тепер померла, і відписала у своєму заповіті якусь частинку і мені? Відписала тобі якусь частинку. За що? Ну, сказав містер Кімбл, повернувшись до свого улюбленого, односкладового вигуку, щоб виразити зневажливий сумнів. Навіть якщо це поліція, ти знаєш, Джими, іноді тому, хто допоможе знайти вбивцю, дають велику винагороду. А ти хіба знаєш, хто там убивця? Усе, що ти знаєш, ти сама собі вигадала. Це ти так гадаєш. А я чимало думала. Ну, Зневажливо кинув їй містер Кімбл. А тож, я все добре обміркувала. Ще відтоді, як побачила те перше оголошення в газеті. Хоч, може, я в чомусь і помиляюся. Та Леоні була трохи дурна, як і всі іноземці. Не могла правильно зрозуміти, що їй кажеш. А її англійська була жахливою. Якщо вона мала на увазі щось інше, я намагалася згадати ім'я того чоловіка, якщо вона бачила саме його. Пам'ятаєш той кінофільм, про який я тобі розповідала? «Таємний коханець» – такий цікавий. Вони зрештою вистежили його за машиною. Він заплатив 50 тисяч доларів власнику гаража, аби той забув що він у ту ніч заправлявся в нього бензином. Не знаю, скільки це буде, якщо ті гроші перевести на фунти. І той інший був там також. І чоловік, божевільний від ревнущів, а в кінці? Містер Кімбл зі скреготом відсунув свого стільця. Він підвівся на ноги з виразом глибокої авторитетності і перед тим, як покинути кухню, виголосив свій ультиматум. Ультиматум чоловіка, який попри свою неспроможність артикулювати слова, був наділений певною проникливістю. — Оближ цю справу, дівчино, — сказав він, — бо інакше пожалкуєш. Він вийшов у сім'ї, Взув черевики, його дружина дбала про чистоту підлоги на кухні і пішов із дому. Лілі сиділа за столом, а її гострий і дурний маленький розум гарячково обмірковував ситуацію. Звісно, вона не могла вчинити всупереч волі свого чоловіка, а проте Джим такий обмежений, такий тупий. Їй хотілося знайти когось іншого, з ким би вона могла поговорити, когось такого, хто знав би все про винагороди та поліцію, і зміг би їй пояснити, що все це означає. Шкода було б прогавити нагороду, одержати добрі гроші радіоприймач у та штука для накручування волосся. Оте пальто вишневого кольору в крамниці Рассела таке гарне та модне, а може навіть гарнітур меблів для всієї вітальні. Схвильована, жадібна, придуркувата, вона все мріяла і мріяла. Що саме сказала їй Леоні багато років тому? Потім їй спала одна думка. Вона підвелася на ноги, знайшла чорнильницю, перо та папір. — Я знаю, що зроблю, — сказала вона собі. — Я напишу листа докторові, брату місіс Гелідей. Він скаже мені, що я повинна робити, якщо він досі живий, звичайно. Тим більше, що я перед ним завинила, адже я ніколи не розповідала йому, ні про Леоні, ні про той автомобіль. На якийсь час у домі запанувала тиша, і було чутно лише поскрипування пера Лілі. Листи їй доводилося писати дуже рідко, і композиція вимагала від неї неабияких зусиль. Але нарешті вона таки написала його, вклала у конверт, і запечатала. Проте не відчувала того задоволення, на яке сподівалася. Десять шансів проти одного, що доктор або помер, або виїхав із Делмаута. Може пошукати іще когось? Як же звали того чоловіка? От як би вона могла пригадати. Розділ. 20. Дівчина Гелена Джайлз і Гвенда щойно поснідали того ранку, коли повернулися з Нортумберленда, як їм повідомили, що прийшла міс Марпл. Вона стала вибачатися. «Боюся, я прийшла надто рано. Я не маю такої звички, але я хочу дещо вам повідомити». «Ми дуже раді вас бачити», – сказав Джайлз, підсовуючи їй стільця. «Випийте з нами кави». «Ні-ні, дякую, нічого не треба. Я вже поснідала». «А тепер дозвольте вам пояснити. Коли вас не було, я приходила сюди, як ви люб'язно мені дозволили трохи прорвати бур'ян. Ми дуже вам вдячні за допомогу» сказала Гвенда. «Я ж бо зрозуміла відразу, що двох днів праці мало для такого саду. Я думаю, цей фостер нахабно зловживає вашою поблажливістю. Він здатний лише пити чай і базікати. Я з'ясувала, що він не може дозволити собі виділити для вас іще один день, а тому найняла ще одного чоловіка». Він працюватиме у вас щосереди, тобто почне вже сьогодні. Джайлз подивився на неї з цікавістю. Він був трохи здивований. Наміри міс Марту, певно, були найкращими. Але така ініціатива трохи пахла надмірним втручанням у їхні домашні справи. А надмірне втручання – було їй невластиве. Він повільно проказав. Я думаю, Фостер надто старий для важкої праці. Я боюся, містер Рід, що Манінг іще старіший. Йому вже 75, як він мені сказав. Але я вирішила, що є прямий сенс найняти його бодай на кілька днів. Бо багато років тому він працював у доктора Кеннеді. До речі, молодика, з яким Гелена була заручена, звали Ефлік. «Міс Марпл», – сказав Джайлз, – «я подумки даремно вам дорікнув, пробачте мені». «Ви геній! Ви знаєте, що я одержав від Кеннеді зразки почерку Гелени?» «Знаю». Я була тут, коли він їх привіз. Сьогодні я відіслав їх поштою. На тому тижні мені дали адресу гарного фахівця з почерку. Ходімо в сад, познайомимося з Манінгом, сказала Гвенда. Манінг був згорбленим, схожим на краба старим чоловіком із запаленими і досить хитрими очима. Ритм, у якому він згрібав листя з доріжки, значно прискорився, коли його працедавці підійшли ближче. Доброго ранку, сер. Доброго ранку, мем. Стара леді мені сказала, що ви потребуєте додаткової допомоги посередах. Ради вам прислужитися. Цей сад видається ганебно занедбаним. Певно, його зовсім не доглядали протягом останніх років. Так воно й було. Я пам'ятаю, яким був цей сад за часів місіс Фіндейсон. Наче картинка. Вона дуже любила свій сад місіс Фендейсон, Джайлз недбало прихилився до стіни. Гвенда зрізала кілька троянд. Міс Марпл, трохи відступивши вбік, нахилилася над берізкою. Старий Манінг оперся на граблі. Усе сприяло легкій ранній розмові про давні часи та про садівництво, яким воно було колись. "Думаю, ви багато знаєте про навколишні садки", підбадьорливо почав Джайлс. А ж, я знаю навколишню місцевість досить добре, і химери, до яких удавалися певні люди. Наприклад, місіс Юл у садибі Ніагара звеліла підстригти тисовий живопліт так, щоб він за своєю формою був схожий на велетенську білку. Я вважав це дурницею, адже білка не павич. А полковник Лемпарт дуже захоплювався бегоніями. Він мав дивовижні клумби цих бегоній, але нині клумби, схоже, виходять із моди. Ви не повірили б, якби я вам розповів, скільки клумб довелося мені розрівняти за останні роки та закласти їх дерном. Герань та бордюри з те теж чомусь перестали подобатися людям. Ви працювали в доктора Кеннеді, правда ж? А ж працював, але це було багато років тому, десь у 920-му та пізніше. Але він виїхав звідси. Тепер у Кросбі Лодж живе молодий лікар Брент. Він має дивну химеру – роздавати людям білі пігулки, що називаються вітамінами, чи якось так. Я гадаю, ви пам'ятаєте міс Гелену Кеннеді, сестру доктора? А чого ж? Не пам'ятаю. Пам'ятаю. І досить добре. Напрочуд гарденька вона була зі своїми довгими русявими косами. Доктор її любив, дуже любив. Вона повернулася сюди і жила у цьому самому будинку після того, як вийшла заміж. Її чоловік служив у війську в Індії. "А тож, сказала Гвенда, ми це знаємо. Та я чув Мені це сказали в суботу ввечері, що ви та ваш чоловік нібито її родичі. Гарна вона була, місіс Гелена, дуже гарна, коли повернулася сюди зі школи. І дуже весела та схильна до розваг. Їй хотілося встигнути всюди і потанцювати, і в теніс пограти. А тим тенісним кортом Уже років двадцять ніхто не користувався. Він був майже невидимий під густим чагарником. Але я розчистив його тоді і намалював білою фарбою всі лінії. Багато праці мені це коштувало, але на тому корті майже ніхто і не грав. Дивна річ тоді сталася. «Яка дивна річ?» – запитав Джайлз. Те, що відбулося тоді з тенісним кортом. Хтось прийшов уночі і порізав сітку на клапті. Просто таки на клапті. Так ніби збожеволів від люті або що. Отаке тоді сталося. Навіть уявити собі важко такий напад злості. А хто міг це зробити? Про це доктор Дуже хотів довідатися. Він був геть вибитий з рівноваги. І я його розумію. Адже він витратив гроші на ту сітку. Але жоден із нас не міг сказати, хто утнув цей фокус. Ми так ніколи і не довідалися. І доктор тоді сказав, що іншої сітки він купувати не стане. І мав рацію, Бо якщо її посікли на клаптики один раз, то могли посікти і у друге. Але міс Гелена була дуже засмучена. Не пощастило їй міс Гелені, дуже нещастило спочатку та сітка, а потім нога. «А що в неї було з ногою?» запитала Гвенда. Перечепилася через якусь залізяку» що стріміла із землі і порізала її. Спочатку та рана здавалася малою подряпиною, але вона ніяк не хотіла гоїтися. Доктор тоді дуже стривожився. Він, знай, бинтував її та лікував, але все було марно. Пам'ятаю, як він казав. Я не можу зрозуміти, певно, на тій залізяці була щось Скептичне чи якесь інше таке чудне слово він тоді сказав. А крім того, сказав він, звідки взялася та залізяка посеред доріжки. Бо саме там міс Гелена перечепилася через неї і впала, коли пізно ввечері поверталася додому. Бідолашна дівчина, вона сиділа задерши ногу і не могла піти ані на танці, ані на прогулянку. Здавалося, ні в чому їй тоді не щастило. Джайлз подумав, що настала слушна мить, і недбалим тоном запитав. А ви пам'ятаєте хлопця на ім'я Ефлік? Ви маєте на увазі Джекі Ефліка, того, який працював у конторі Фейна та Вочмена. А тож, він дружив із міс Геленою. Ет була дурість чистої води. Доктор відразу це припинив. І він мав слушність. Той Ефлік не належав до одного з ними кола людей. Та ще і був із тих, хто постійно наривається на якісь неприємності. Але він був тут недовго. Уклипався в одну халепу та й поїхав звідси. Богу дякувати. Таких нам не треба в Делмауті. Нехай собі витинають свої штуки де-інде. Ось що я скажу вам. А він був тут, коли порізали сітку? А, я розумію, чому ви про це запитали. Але він не утнув би такої дурниці. Він був надто хитрий, Джекі Ефлік. Той, хто це зробив, Зробив це від чистої злості. А хто тут міг гніватися на міз Гелену? Хто міг затаїти на неї злість? Старий Манінг тихо захихотів. Деякі дівчата могли мати зуб на міз Гелену адже їм було далеко до неї. Але той, хто порізав сітку, зробив це від чистої злості. Якийсь волоцюга, у якого раптом зіпсувався настрій. А Гелена дуже переживала свій розрив із Джекі Ефліком, запитала Гвенда. Не думаю, щоб міс Гелена приділяла надто багато уваги будь-якому з молодих хлопців. Вона просто любила розважатися, ото й усе. А серед них були такі, що... Закохувалися в неї до нестями. Молодий містер Волтер Фейн, наприклад. Він ходив за нею повсюди, німов, не пес. А вона зовсім не звертала на нього уваги. Ні, не звертала. Тільки сміялася. Більше нічого. Він потім поїхав кудись за кордон. Але згодом повернувся. Сьогодні він головний у фірмі. Так ніколи і не одружився. А я його не звинувачую. Жінки надто ускладнюють життя чоловікові. «А ви одружені?» – запитала Гвенда. «Я вже двох поховав», – відповів старий Манінг. «І знаєте, не шкодую. Тепер, принаймні, я можу викорити люльку, коли мені заманеться». Запала мовчанка і він знову взявся за граблі. Джайлз і Гвенда повернулися стежкою до будинку. Міс Марпл розігнулася над своєю берізкою і приєдналася до них. «Що з вами, міс Марпл?» – запитала Гвенда. «На вас лиця немає? Може, вам зле?» «Це пусте, моя люба!» Стара дама намить замовкла, а тоді сказала з дивним притиском. Знаєте, мені дуже недоподоби та історія з тенісною сіткою, порізаною на дрібні клаптики. Навіть тоді вона замовкла, Джайлз подивився на неї з цікавістю. Я не зовсім розумію, почав він. Не розумієте? А мені це уявляється до жаху очевидним. Та, можливо, це й краще, що ви нічого не розумієте. А крім того, я можу і помилятися. А зараз розкажіть мені про свою поїздку до Нортумберленда. Вони розповіли про все, що їм там пощастило довідатися. І міс Марпл вислухала їхню розповідь дуже уважно. Це дуже сумна історія сказала Гвенда. Сумна і трагічна. А тож, справді, як нам іноді не щастить у житті? Я теж так подумала. Як той бідолашний чоловік мусив страждати? Він? А, звісно, звісно. Але ви подумали? Так, я подумала про неї, про його дружину. Вона, певно, Дуже його кохала, а він одружився з нею лише тому, що вона була вигідною партією, або тому, що йому стало її шкода, або з тих добрих і розумних міркувань, які так часто властиві чоловікам і які ні до чого доброго не призводять. Я знаю сотню способів кохання, і кожен завдає коханій болю тихо процитував Джайлз. Міс Мартл обернулася до нього. А ж, це правда? Ревнощі, зазвичай, не залежать від якихось причин. Вони, як би мені це висловити, мають фундаментальніший характер. Вони є наслідком знання, що на твою любов не відповідають любов'ю. І тоді Людина пильно стежить, спостерігає, чатує на ту мить, коли об'єкт її любові звертає свою увагу на когось іншого, що відбувається неминуче. Тому місіс Ерскін перетворила життя свого чоловіка на пекло, а він, нездатний цьому зарадити, перетворив життя на пекло для неї. Але, я думаю, вона страждала більше. А проте я сказала б, що він ставиться до неї щирою любов'ю. — Це неможливо, — вигукнула Гвенда. — О, моя Люба, ви ще дуже молода. Він так і не покинув дружину. А це означає багато. Через дітей, через свій батьківський обов'язок щодо них. Можливо, і через них, сказала міс Марпл. Але, як мені відомо, чоловіки не вельми переймаються почуттям обов'язку, коли йдеться про їхніх дружин. Державна служба то інша річ. Джайлс засміявся. Який живий, тонкий цинік, міс Марпл. О, любий містер Рід. Я сподіваюся, ви помиляєтеся. Ніколи не можна втрачати віру в людей. Я досі відчуваю, що то не міг бути Волтер Фейн. Замислено проказала Гвенда. І я переконана в невинності майора Ерскіна. Я знаю, то був не він. Не завжди можна довіряти своїм почуттям, сказала міс Марпл. Люди спроможні утнути щось неймовірне. У моєму селі була справжня сенсація, коли скарбника різдвяного клубу зловили на тому, що він поставив на коня всі гроші їхнього фонду до останнього пенні. Він ставився несхвально до кінських перегонів, взагалі до будь-яких азартних ігор. Його батько був агентом терф-клуба і завдав чимало горя його матері, тож у якомусь інтелектуальному розумінні його почуття були цілком щирими. Але одного дня він проїздив повз Нью-Маркет і побачив, як там тренують коней, і тоді не зміг опертися спокусі. Певно, у ньому заговорила кров, як то кажуть. «Те, що ми знаємо про життя Волтера Фейна та Річарда Ерскіна, нібито ставить їх поза підозрою», – сказав Джайлз серйозно, але з легкою посмішкою на губах. Але не слід забувати, що вбивство за самою своєю природою належить до аматорських злочинів. «Важливо те, – сказала міс Марпл, що вони обоє були там, на місці злочину. Волтер Фейн був тут, у Делмауті. Майор Ерскін, як він сам розповів, зустрічався з Геленою Гелідей перед самою її смертю і в ту ніч не відразу повернувся до свого готелю». «Але ж він сам про це розповів. Він...» Гвенда урвала мову. Міс Марпл дивилася на неї суворим поглядом. «Я лише хотіла наголосити на тому, – сказала міс Марпл, – що вони були на місці злочину. Вона по черзі подивилася на них обох, а тоді сказала. «Думаю, адресу Ефліка...» ви знайдете без проблем адже і він володіє автобусною фірмою Жовтий нарцис Джайлс кивнув головою Я її знайду вона, мабуть, є в телефонному довіднику Він зробив паузу Ви думаєте, з ним варто зустрітися? Міс Марпл помовчала хвилину або дві, а тоді сказала: Якщо ви з ним зустрінетеся, Будьте дуже обережні. Пригадайте, що старий садівник сказав «Джекі Ефлік? Хлопець дуже хитрий. Будь ласка, будьте дуже обережні».